Тарас звів очі і побачив, звідки йшло те дивовижне сяйво. Від ікони. Розглядав по черзі Богородицю, що тримала малого Ісуса на руках. неї стояли Антоній та Феодосій. Сяйво линуло очола Діви Марії. Тарас відчув, як його очі зволожилися, Точнісінько, так, як це сталося з його матір'ю багато літ тому, коли вона вперше зайшла в цей лабіринт, зупинилася коло ікони і несподівано розплакалася. Скільки тут був, а ніколи не бачив цієї ікони, зізнався хлопець, коли вони вийшли з прохолодних печер у ясний спекотний день. Ще не був готовий. До цієї ікони ходи часто, і взагалі ходи до святих мощів і до сповіді теж. Очищай себе щодня, щомиті, бо ворог полює за нами. Перебувай весь час у Ісусовій молитві, тоді твій дух ніщо не поневолить. Шістьма роздумами праведна душа. Перемагає ворога. Про Бога, про страждання Христові, про свою смертну годину, про судний день, про вічну муку і вічне життя. Вони пішли хідником. Прощалися кололавської дзвіниці. Патріарх прийти з Тараса до Грудей і довго не відпускав. Благословляю тебе, сину. Він розчулено із любов'ю подивився у сині майже дитячі очі. Уздрів у них глибину мудреця. Спаси тебе, Боже. Тарас теж пригорнув і поцілував старого, і відчув у цих словах та прощанні щось значуще. Патріарх ніколи не промовляв зайвих. Чи буденних слів Ви так говорите? Мов би ми прощаємося навіки Не навіки, а на деякий час За прощанням приходить зустріч Нас ніщо ніколи не розлучить Ми з тобою віднині, як два воли Запряжені в одні стремена ярму і тягнемо важенну гарбу на Крутую гору. Ми лише біля її підніжжя. На вершину підеш сам. А я заплачу за дозвіл піднятися на неї. На вершині знай всенародний покаянний молебень, але до нього ще довгий шлях. Народ не дозрів, навіть його свідома частина а плід незрілий не можна зривати. Від нього ніякої користі. Чекай, поки дозріє. Сліпому не кажуть, подивись, яке блакитне небо, Ясна зоря, а глухому, яка гарна пісня, анімому заспівай. Ти все побачиш, все» побачиш, як дерево обтрусять чорнобільські вітри, воно буде відновлятися і знову його труситиме моровиця. 36 і іще разів. Поки не збудеться сорок, як у Мойсея, Тарас вдихнув гаряче повітря. Поки не збудеться сорок, підтвердив патріарх. Раби-рабів, Очистять від себе край. І оте, що відновиться, що генетично забуде про страхітливе рабство, де винищували дух і душу. Ото і буде той дозрілий плід на древій нації. Його і закличеш до покаяння. Тоді знищено буде закляття чорних волхвів літа 1988. На тисячу літ нас було проклято, але час уже минув, та не минули прокляті. Підняли голови і помножилися язичники, густо зійшли антихристи. А ти знаєш, що це означає? Є й ті, що по волі прокидаються. Без Бога нашого Ісуса Христа нічого не зможе Змінитися на краще. Іншої дороги немає. Інша веде до погибелі. Благослови, Боже, твій шлях. Сьогоднішнього випробування не бійся. Воно для того, щоб ти ще більше утвердився у вірі. Тарас здивовано змитнув русявими бровами, Легкий усміх грав на устах Василія. Але нічого не встиг запитати, бо до них підійшла старенька охайна бабуся і попросила ледь чутно. «Подайте, ради Бога, скільки можете на хліб». Обидва подивилися на її бліде обличчя, на якому світилися старечі, виповнені вселенською печалью очі. Дістали з кишень гроші і простягнули старій. «Як вас звати?» – запитав патріарх. «Анна, поможи, Господи, рабі твоїй Анні. Полегши її випробування». Його голос впав до безгучного шепоту. Стара подякувала і відійшла. А Василій провів її довгим співчутливим поглядом і сказав: нещасне покоління, покоління блудних синів, сон мища загублених душ. Вони повірили в червоного ідола, а з їхнього безвір'я вродили дикі чагарники бур'янів, усяке поторочя, яке виповнило наш край. Тепер вони спокутують свої гріхи і страшенно ремствують на це випробування. Спокутують хворобами, недоїданням, а то й голодуванням. Очищаються вимушеним постом, але він їм мало допоможе, бо душі їхні не очищаються від більшовицько-комуністичної скверни. Вони плачуть ще й досі за дешевою колбасою. Як багато погублено душ. «А завіщо ж страждає ця тиха і скромна бабуся», – промовив Тарас. Вона ж соромиться просити. «За своє безбожне покоління, за колишнє безвір'я. Тепер вона вже вірить». І спасеться. Більшість із них не повернеться до отця. Вони ще й досі їдять із свиньми, Так і залишиться світ, Не ступивши навіть кроку до батька. Надто глибока печать на їхніх чолах. На вустах патріарха блукала тиха, Зболена усмішка. Тарас поніс її з собою, почуваючи щось ніжне, тепле, тривожне, водночас. Ішов, почуваючи почки світла, що линули від худорлявої постаті, що стояла коло лаврської дзвіниці. Тарас оглянувся. Патріарх дивився йому на вздогін. Лагідні очі котили теплі хвилі любові, а губи вишіптували молитву. А потім попрошкував містом до Софійського собору. І там стояв довго і молився. А тоді стояв коло Андріївської церкви, пам'ятника Володимиру, спустився до Дніпра. Він безмежно любив цей рідний і дорогий український світ. Любив самозречно і свято. Господнє проведіння привело його у це місто, місто його першопочатку, місто схилів і церков, Господньої благодаті. Колись і сюди рушать паломники, бо ж Київ – рідня Єрусалиму, а Дніпро – Йордану. Тарас повернувся додому, усе ще почуваючи потоки світла на собі полишені патріархом. Так було щоразу, коли він дивився на той блаженний пророчий лик, у його виповнені вселенською любов'ю очі, коли слухав його проповіді чи просто спокійну тиху мову. Хлопець розігрів обід, попоїв і занурився в книжки. Кілька разів дзвонив телефон. Тарас піднімав слухавку, але ніхто не озивався. То була Олена. Вона нервувала і дратувалась, як ніколи. Спочатку, що ніхто не брав трубку. Коли ж у слухавці почула юначий голос, ще дужче розхвилювалася. Подібне з нею було вперше а тим часом у київських храмах готувалися до вечірньої служби Божої. Михайло Архістратих того надвечір'я спустився із своїм воїнством над самісіньким містом. Три ангели зійшли на Старокіївську Княжу Гору, уздріли її нову назву «Віддавая алея. Блукали древнім містом, вони пам'ятали той день, коли відвідали Содом і Гомору, шукаючи праведних. Як постукали у ворота лота, так само блукали і Вавилоном, Ніневією, Єрусалимом. Не раз з'являлися і в Києві. Гнів неба цього разу викликав мах, що з цілим кортежем імпортних машин – і великою групою помічників влетів до Києва. Йому відкрилися двері палаців, стадіонів та листуї. Мах давав сеанси зцілення, кілька днів підряд збирав тисячі киян і приїжджих на центральному стадіоні, демонструючи великі чудеса. В короткі проміжки між відпочинком Мах набирав московський номер телефону вже імператора і перепитував, чи він бачить, що відбувається в Малоросії. Претендент на престол новітнього імператора, що волів розширити володіння імперії до Японії на Сході, Західної Європи на Заході, Індійського океану на Півдні, носив у собі 12 лютих бісів. І жадав крові. Україна в його планах була стартовим майданчиком, з якого він планував великий імперський марафон. Довірливі кияни йшли поцілення на стадіон. Підсильвачі розносили голос мага. Група його помічників працювала синхронно, впевнено, тримаючи у своїй владі Тисячі людей. Залишали стадіон, як покірне стадо. Сатаністи чаклували і над жовто-блакитним прапором, трезубом, але ангели, що спустились на стадіон, кинули на них таку спекоту, що став плавитися асфальт, і вони розповзлися у затінок, відчувши раптове безсилля. На кількох атомних станціях того дня була аварійна ситуація. Ще більше спалахнула холера на півдні України. На Донбасі без воддя і спека загнали в підвали багато людей, де вони зустріли свою смерть. Мах із своїми помічниками подався до Києво-Печерської лаври. Ангели спустилися й туди. Біля входу до близьких печер білий невидимий небесний посланець провів невидимим пальцем над магом, і той втратив свідомість. Наполохані помічники взяли його на руки і понесли до Мерседеса. Поклали на заднє сидіння і піднесли до носа на шатир. Мах кліпнув очима і промовив із свистом. «О, суки! Ну ничего, мы еще их возьмем голыми руками. Месть будет страшная».